tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM aquí en Radio Cornellá, dúas oriñas de radio con todos vostedes, para pasalo agradablemente con música, con entrevistas e con conexións con Galicia, para que todos vostedes disfruten da nosa comunicación. Dolle tamén a benvida ao meu compañeiro colega Armando Fernández. Boa tarde. Moi boas tardes, Xulio, e, como non a toda a audiencia. E tamén temos que saludar e felicitar aos Vicentes, que hoxe é San Vicente. Que temos varios amigos que se chaman Vicente. Pois... Pues... Felicitacións a todos os Vicentes e tamén moitísimas gracias ao noso técnico señor Castillo, que gracias a él isto sai en antena para todos os outros Queridos ointes, como sempre o que facemos é poñer un bocadiño de música para despois conectar con Galicia que temos que recibir a crónica semanal sí, sí, de, da Costa da Morte que o noso amigo Óscar Reis sempre nos fai Vamos a poñer unha peciña especial non é pro, pre, propiamente galega pero enténdese moi ben veredes que esta peza mm, é, é brasileira pero ah, bueno, é como se for a galega escoitar a Maria Betaña é un prazer e unha honra aí vai Vá buscar quem mora longe sonho meu sonho meu sonho meu Vá buscar quem mora longe sonho meu mostrar essa saudade oh, yeah. Com a sua liberdade oh, yeah. No meu céu a estrela Guia se perdeu A madrugada fria Sobe trás Melancolia sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores O meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoa De amor, samba de mexe no corpo da gente O um vento vadio Embalando a flor Mostra dessa saudade só meu Como a sua liberdade Sonho meu Como é o céu a estrela guia Se perdeu A arma cada fria Sobe e traz melancolinha Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a taça das flores no meu pensamento Tanta pureza do um samba, sentindo o marcado de uma dança de amor O samba que mexe o povo da gente O verde a vir balançando o aplo Tanta pureza do um samba, sentindo marcado de uma de amor O samba que mexe o povo da gente O verde a flor o Sonho meu sonho meu sonho meu sonho meu vai buscar quem mora longe, longe son meu. Oh, meu, meu sonho meu sonho meu sonho meu, buscar quem mora longe sonho meu sonho meu sonho meu alô Xerém, vindo a porta ah, Santo Amaro Xerém non chi son eu María Betania que nos encandila esa Hombre, soño, yo, meu". soño meu soño meu extraordinaria para poder recibir aquí telefonicamente lógicamente ao noso cronista denda Costa da Morte Óscar González Rei moi boa tarde Óscar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ven aquí, agardando a tu crónica semanal, siempre comenzamos, pues eso, después de una pequeña salutación a todos nuestros oyentes y seguidores, poniendo sí. una peciña de música para recibirte después eh, y escoitar a tu mm, interpretación. Moi ben, pois eh, aquí estamos unha semana máis, eh hoxe aquí dende a Praia de Mar de Fóra en en Fisterra aproveitando pois a posta de sol que está bárbara nestes momentos. Eh, eh nada para darvos a crónica, por suposto que si, sí, como todas as semanas aquí eh, estamos. Muy ben, muy ben. <ríe> muy ben. Bueno, pois pues, eh, eh, despois intentaremos falar con xente de por aí de Bergantiños ou de por aí. Uh -huh. González, se se si de Siradela, que é uh -huh. unha grande, bueno, unha das grandes, inter... das grandes voces que ten Galicia. Sí, sí. Uh -huh. bueno, pois pues, eh, eh, si, vos parece eh vamos falando un pouquiño, despois xa contactades, por suposto, que sei, sí, claro, con ele e facendo esta conexión desde a Costa sur das pastas da morte sur ao norte, supoño que va a ver o cantilleiros e polos polos concellos do do norte, non? Claro, pois si claro. Sí, pues sí, claro. Sí, sí. Bueno, bueno, que que toda Cantila zona é por eso por iso precisamente te temos a ti con grande como un grande corresponsal, eh, que cada vez pois pues, intentamos facer as cousas, pois pues que nos que nos atraen e que además os nosos osuintes tamén nos las demandan. Que bueno. que te agradecemos tanto que sí Moira, pues vamos a empezar, se si vos parece, co... falando un, un pouco do garradón, non sei se si vos son algo o tema. Eh, uh -huh. Por aquí a Galicia, bueno, é moi dada a, a, o tema de, pues eso, de de haber bastante garradón, e entonces a Costa da Morte en sí mismo eh, uh -huh. está sendo unha zona de estudio por parte da, da propia universidade de, sí. de Santiago, porque eh, parece ser que bueno, somos unha zona de de niveis bastante altos de de garra dón, entonces pues, eh, se está traballando, se está traballando desde a universidad un pouco para estudiar para estudar este tema, non? Entonces eh, eh, tendes que disculpar que teño por aquí unha persona con un con un drone E... <risas> ah, bueno, bueno, eso querer decir que tamén as novas tecnoloxías sirven para poder eh disfrutar da Daí, claro que sí, sí, claro. Sí, sí Bueno, seguimos, ahora parece que, que xa conseguimos que que... <risas> vale. que aterrizara sin problema Ben, eh, decíamos que o Garradón é pro, un problema bastante grave aquí na, na Costa da Morte parece que se leva, bueno, traballando ora cada vez máis eh, ponendo medidores en distintos espacios uh -huh. Esta semana o Concello de Zas levaba os medidores Os centros educativos, os centros Ajá. educativos que, eh, neste caso, pois, incluso o instituto onde estou trabalhando eu, recibí estes medidores co objetivo de ver os niveis Que hai nos centros é tomar as medidas oportunas. De feito, fichadevos como é o tema de oportunidade que están xurdindo empresas aquí na, na Costa da Morte eh, un pouco co objetivo fundamental de eh, bueno, de, de medir de, de, de, de, de alguma maneira paliar os efectos mm -hmm. de, de que pues, nunha casa, nun fogar en un centro pues, haxe a bastantes niveis e eh, levar a cabo as obras necesarias para reduci estáse Está convertindo un pouco como Non sei se vos acordades cando se descubriu que a auralita era mala nos tellados, sí, bueno, que se así. Sí, sí. un poquíño nese, nese sentido. Non é un tema uh -huh. importante porque ao principio cando había eh, había algún científico que empezaba a poñer a voz Eh, de alarma, pois como que non se cria moito, non? E agora para ser pois que tiñan razón e, e bueno, a universidade traballa xa desde hai aianos eh, en estos estudios que bien, se van bien, levando aos distintos concesos. Empezar cun un tema de investigación que creo que é interesante, pero tamén eh, foi noticia, ademais bastante sonada onte a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, anulando a concesión eólica en Corme, non no roncudo da repotenciación claro, claro. houve unha inversión de 18 millóns de euros xa montado o novo parque, a xusticia como sempre chega tarde sí. e, e, en este caso, pois o que pasou foi que anularon esta concesión Eh, fundamentalmente porque o plazo de eh, impacto medioambiental que tiña que ser de 30 días, non se cumpriu ese dano, uh -huh. entonces foi un pouco por defecto, de forma non por outros temas todo hai que dicirlo, esa anulación non uh -huh. sabemos as consecuencias que pode traer consigo esta anulación, porque ainda hai recurso de casación no Tribunal Supremo pero, chegado o caso chegado o caso da de anulación definitiva, pois pues non sabemos o que vai a pasar, porque está claro que Que o parque este novo xa está montado a desfeita uh -huh. medioambiental que algúnas asociacións denunciaron no seu momento xa se produxo e claro. agora pois pues, estamos nunha situación de a ver que pasa, porque claro, hai varios conflitos de intereses aquí detrás O que, o que de alguma maneira conseguiu que nas súas fincas, nas súas terras se colocasen pois eh, estes, estas máquinas obviamente que eh, queren eh, cobrar por, por ter aí os, os, os trebellos claro. as asociacións medioambientais están eh, netamente en contra de, de, de como se gestionaron claro. a maior parte dos parques eólicos estes novos non só o de Cormes sino en toda Galicia é eh, esta calificando claro que esta sentencia van a marcar un inicio do que pode vir en nos próximos meses porque un montón de asociacións ecologistas como é o caso da asociación Adega pois xa denunciou moitos parques, entonces xa iremos vendo pouco a pouco, noso aquí destacamos sobre todo o de Corme, porque están está na, no ámbito de influencia da, da crónica que vos paso, pero bueno, en toda Galicia parece que está habendo, está habendo por aí... Movilizacións, sí, sí, sí, sí, es... sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues, quero decir sí, que parte de non sei, sé, consecuencias medianamente positivas con respecto a ese eh, a soballamento da, da natureza, ¿no? Aquí o que temos fundamentalmente é grandes multinacionales cunha forte indefensión, nadie discute que o que ten unha terra que lle cae encima o aparato, pois pues cobre por ela porque hai un montón de intereses medioambientais detrás que moitas veces non se están respetando por claro. poñer en marcha este tipo de enerxía e agora dentro dun pouco faremos da paradoxa que se produxe na Costa da Morte na que hai grandes autopistas de salida da enerxía que aquí se produce pero sin embargo, veredes, dentro dun de pouco falaremos deso, esta semana houve un forte apagón nas localidades de Curcubión eh, entre outras cousas, a nos deixaron sin emisión, 24 horas máis quere, ou menos e eh, bueno houve hai estas, esta serie de, de cousas, de contradición, repito que eh, non acabamos de entender moi ben. Non? A parte do, do prezo do recibo da luz, a, a, a parte de un montón de cousas, eh, non sabemos non sabemos que está pasando. A verdad é que non sabemos, porque ademais temos que ter en conta pois que os parques eólicos, na maioria dos casos, é igual que toda a enerxía eólica productora, recibe grandes cantidades de subvención para eh, obviamente puñerse, puñerse en marcha. entonces bueno, non vamos a entrar en moita polémica, pero sí. ahí. deixamos aí o tema que esta semana, onte, se vos digo, amanecíamos un pouquiño sí. con esta historia, non? Vale. Vale, miga, outro tema interesante. Bueno, eh, enfiamos en Curcubión grandes queixas, outra problemática que estamos tendo na Costa da Morte, ben derivada da, eh, do problema do transporte público. Apesar da posta en marcha por parte da Xunta de Galicia nos últimos meses, de pues, o transporte público mellorou porque os buses escolares eh, ahora poden ser utilizados pola cidadanía, pues, para percorrer parroquias, bueno, un sí. pouco, eh, crear novas conexións. É certo que eu, por exemplo, si quero coñer un bus eh, para ir a traballar polas mañans de prescindir do coche e irme a Vallo, que está a 50 km de aquí, os horarios non son compatibles, moitas veces. Incluso dá a sensación de que é certo que non coñe moito bus, pero que tampoco o ponemos fácil, non? non o ponemos claro. fácil que coñe Porque, obviamente, pues, se sí. si o, si o transporte público non funciona ben A xente que vai poder quitarse o carnet de conducir Seguimos sí. con coches Claro, claro, claro, sí. claro É unha IVA que, que precisamente na Costa da Morte sempre, sempre se tivo, non? Primeiro, por, por, por a dificultade das propias estradas E segundo, porque non se ponen todos os medios precisos Para que os autobuses funcionen ben, non? Claro, falamos, por exemplo eh, si acerto nos últimos anos desde a Coruña eh, chega a autovía aquí a, a Vallo ahora prácticamente a mitad da Costa da Morte vale, melhoramos, pero eh, eu pregunto-me moitas veces e moitas veces algún compañero dime, mira, eu, a verdad, é que collo o meu coche, e eh, moitas veces recibo multas de velocidade ou recibo multas por outro tipo de distraccións Que non son feitas a mala fe, para que todos os todo días pola carretera pasan nestas cousas. Eu claro. colli o, o autobús para ir a traballar, pero non podo porque claro, non hai claro. maneira sí, sí. de aproveitar o transporte que temos, que repito non ten porque ser un transporte público que dé cartos por que? Porque lle damos unhas subvencións as que han recibido a concesión destas líneas de transporte que cobran hasta o marcado no contrato porque precisamente prevese que as líneas sean deficitarias porque obviamente non é un transporte público, sin embargo repito, en Curcubión van a ter o lunso novos horarios, non sei cantas veces o cambiaron ao largo do ano, é dificilísimo atopar os sí, sí, horarios sí, sí mirade que debe ser difícil hoxe con internet eh? ter unha aplicación onde xe poñan todas as cousas moi clariñas para poder acceder as cousas, bueno, pois nada non seguimos rizando o rizo transporte público é moi complicado desta maneira sí, sí, é claro, se sí. a xente non se pode mover como vai a fincarse na costa para irse a traballar a outros lados é, aí, é aí, aí onde está a cuestión Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Deficitario bueno, a, a, o, o caso é poñelo en, en valor decir, Por lo menos comentalo Que, que a millor pues, en algún momento Pode ter algunha solución Si, sí, si, sí, si, sí, está claro eh, bueno, Finalmente, eh, gustaríame Destacar con vós unha boa noticia Cultural, porque aquí Na Asociación Cultural En de Vía Estela, en Corme eh, Laba peleando desde os seus Inicios, desde o mes de agosto Do ano pasado, para Reeditar un libro Eh, sobre a biografía de Morelle da Rúa para aqueles que non conhezan a Morelle Morelle foi un explorador do Pacífico mm, da época da Constitución de Cádiz mm -hmm. andaba hablando por os mares de ultramar chegou a Tonga, esta isla Conhecida estes días polo tema do por, volcán, por o volcán. Sí. Fui o, o, o primeiro occidental en chegar a Tonga e Chegou, bueno, do puxo E nombra un montón de, de, de Lugares en, Na costa de Canadá Na parte norte De Estados Unidos e, Eses nombres están aí Punta Remedios, Punta da Estrella Son nombres que ademais son Tenen fortes vínculos coa costa da morte e, e, bueno, este home Que foi un gran olvidado É que moitos mal pensados creen que que Cook e má utilizaron para para despois fazer os seus viaxes os mapas de deste homem pois vai a ter por fin o seu libro, ademais en galego. A historia é uh -huh. eh, caprichosa porque eh, se publicou por Amancio Landín Carrasco, que foi o pai do que fora consellero de pesca con Fraga uh -huh. no seu momento, eh, un libro sobre Morello, o único que existe que existía, eh, agotarase, pertenecía a unha editorial xa, ahora mismo, esta editorial desaparecida. A asociación esta cultural puixose de novo en, en contacto cos, con o co filho de, de Landín, que tamén se... Uh -huh evidentemente, igualmente é autorización para a súa exhibición. Ademais, Gajino, director de Corme, Manuel Gajino, ou Manuel Gajino, Xema Gajino, que conoceredes mm. por eh pois por por poñer en marcha series tan pouco famosas como Mareas Vivas, sí, eh? eh vai a vai dirigir o primeiro un documental sobre Mourelle que ademais vai a presentar aos premios Acobe deste ano e esperemos que teña que teña moitísima sorte. Entonces, Muy bien, en este aspecto Pois pues hoxe regalos estas boas noticias Que tamén son interesantes E eh, desde aquí, pois pues nada, mandarvos un saudiño a todos E eh, aos nosos ointes que van o merecen por escuitarnos cada semana Moi ben, eh, ti agradecerche precisamente Exacto, eh. Esa uh. m, colaboración que sempre mantemos contigo De verdade, sentimos moito que Algunhas desas noticias sexan xan así sí. Pellorativas en, en algún sí. sentido Pero o, o feito de, de que ti as poñas en valor Quere dicirse que algo poden m, resultar de, de positivo para que alguien... Es importante, to... es importante que gente también conozca todas esas realidades. Toma noto, to, tome eh, noto, eh, exactamente. Nina Hepton, que fue una escritura galega que chejó, si no me equivoco, en los años 40... A, a Costa da Morte xa sabía das nosas penurias e relatou-nos moi ben e dá, moi, m, dá un placer moi moi grande ler uvas a granito de Nina Epton, deixo-lo aí de recomendación Nina Epton de... sí, sí, sí. sí. Recorrío Galicia tamén, e, tamén a Costa da Morte fixo unha radiografía moi completa, moi sana non parece inglesa, pero fixo con toda con toda sinceridade do mundo, sin ningún tipo de acritudes sobre as nosas situaciones nos anos 40, parece mentira pero que hai cousas que aínda seguimos mantendo, pero para eso estamos para recordarlos e a ver se algún que nos escute por aí, pues pois, toma nota e... exactamente. <ríe> e, exactamente do que non se fala non existe e polo tanto está moi ben está moi ben poñelo en valor poñelo, a, a, a, para que non, non somente a nosa xente, sino Aqueles que, que tamén teñen certas responsabilidades mm, se poñan o carro, non? Eh, sean capaces de levar adiante pues, algunha modificación para mellorar a, a convivencia e a, e a propia mm, Existencia, non? Exactamente sí, Efectivamente Bueno, pues nada Moitísimas gracias como sempre Por darme a oportunidade de, de falar na, na vosa radio E levarvos un pouquiño de Costa da Morte a, a, a, a Barcelona A, a Cataluña, bueno, Cataluña, sí, sí, Cataluña. Sí, sí, sí. Moitas gracias Moitas gracias, gracias finales, Oscar eh, Finalizo tamén comentando Que se si pasaves por Madrid Vaya a feira de turismo Que, tú, que parece que uh -huh. son jugos Da Costa da Morte Están todos por ali representados Está, está Parece ser que precisamente Sí o stand de, de Galicia tivo un premio mío, por eh, un premio e además unha gran acollida. Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Sabe bueno. que además fui outro día foi ser alcalde de Ourense, uh -huh. como pido aquí por las súas historias, pero bueno, falou non falou mal, dixo que bueno, que Ourense é a cidade que moitas veces é esquecida este ano tivo sorte de que chegar ao AVE. Muy pero... be, sí. a, a ver, a ver, a ver se A ver se si... si o AVE sirve para algo, non? Sí, esperemos que siaporme sí, que teniamos unha nova porta de entrada ao resto da, da península. Eu creo que todas as comunicacións son boas. A ver se si, si realmente Te a resposta é positiva ben. Moitas grazas Feliz semana, Óscar Hasta vindeiro o no, sábado Hasta Peña. vindeiro o sábado Peña. Vamos a despedir a Óscar con música e eh, de seguida voltamos <coughs> outra vez a Costa da Morte sí? a ver se si somos capaces fadar, de falar con S -S -S Franci Franci González Vamos a Franci González Franci sí. González Pensando que cunchulaba Y opino como era bebe Poderme chorar churada Ay la la la la la la la Ay la la la la la la la la